Ngenda Kuman. Imani Yangunitere in de situatie. Ik ben niet zo goed in de situatie. Ik ben niet zo goed in de na Ik ben niet zo goed in de situatie. Ik ben niet zo ziwa in de situatie. Ik ben Uhaba wa maji, na kwenye vijiji tofauti vinazungukaunda tarafa, vinazungukaunda tarafa uh, kumradi, vinazungukaunda tarafa ambalolo na patikana ukumu kwa ni chini toke ambapo kuna pita siku kadhaa na uhaba wa maji pia una uhaba wa watumishi wa husika na kulinda mazingira kwenye misitu ya Rusizi na Kibira ni baadhi ya changamoto wanazokabiliana nazo wanaohusika na kulinda misitu hiyo na huko Ugenini tutakujuza kuhusu mwiki wa Edwardson Santos ambaye alikuwa waziri wa wa Angora unao tarajiwa kurejesha nchini humo Kuna, birashaka hebt wel eens een andere manier om je te mengen, habari kamili. tuanze tarifa ya habari katika ukulasa wakijami ambapo kuna shuhudiwa uhaba wa maji kwenye vijiji zaidi ya kumi vinafzo unda talafu la mugu imukwani chibitoke laia wa vijiji hivyo wanaomba wapatishwe maji safi kabla hawajakumbwa na magonjwa ya naosabishwa na usafi mudogo. Duru kutoka katika afisa usika na kulinda mazingira zaileza kuwa chanzo chahari hiyo ni miti ya aina mikaratusi inaupandikizwa kando na kingo za mito hiyo. Governor wa mkua wabu wa wa wakaa Kibitoke anawatadhalisha raia wanapoandikiza miti hiyo akiwatolea wito kuingoa haraka iwezekanavyo hayo yalibay, yalijadiliwa katika mkutano ulioandaliwa na governor Mkoachi kwa wakazi wa tarafa la Mugui jana Alhamis ni ripoti yake Alexandra Ilagi cha studio inasomwa na Lomi Warde ni wabivuze Vigigi vivyo asiriwa kubwa tarafa ya ni pamoja na Buhaila Lugano Muzenga Gacheke Kivu mvu na manege laia nasema kuwa hata mabomba ya mekauka. Minti aina ya mikaratu sindio inatajwa kunyonya maji kutoka kwa akina hasa karibu na vyanzo vya maji kama inavjoezo na idara ya kilimo mazingila na ufugaji mkuwa ni chibi toki. Penjine kwenye vijiji uguiri na kivu mvu, wanafahamisha kuwa. Mvuwa nyingi zizo nyesha, zilisomba mabomba waliyo kuwa na tegemea kwa huduma ya maji. Raiya, onasema kutumia maji ya mito ambayo si safi na salama kwa afya yao. Wanaomba kupatiwa huduma ya maji safi kwa agili ya kuhipuka kupatwa na malathi ya na usafi mdogo. Afisa wa idara ya maji mkowani humo. Anatuliza nyoyo kuwa suara hilo tayari amilifikisha katika ngazi husika. Governor mkua chibitoke kwa upande wake anatoa makataa hadi mwezo oktober ili walio na miti aina mikatusu karibu na vdanzo vdhamagi wawe tayari wa meikata. Kareme Bizoza anatahadhalisha kuwa watakao fumbia macho itakatwa na badaye wataripa watu watakayo ikata. Hapa anatoa melekezo kwa wanaoataka kupanda miti ya mikaratusi shariti waombe ruhusa kwa mabwana shamba ili wapewe mwongozo Lumi wade shukla ni katika ukula sawi wa kijamini kwa mbala ia wa kazi ya wakata ya kwanza Katika mutawa wa angagara unaopatikana kazi kazini mama nispada jijila jumbula Wanaeleza kupokea vema hatua ya kukalabati balabara inawatambulika ina jangona Kukitumiwa mfumo wa kutandika mawe Badhi ya laia waliozungumuza na kituo hii kicharadio isanganilo Wanaitaka selekari ikalabati hata balabara zingine ambazo ziko katika hali hafifu Kwa pandi wa Lenengenguru Tse, kiongozi wakata hiyo, anawatakala hiyo kutohalibu balabala hiyo yenye masilahi ya wanainchi. Na watu watatu wakijiji chagasogwe kinachopatikana katika talafala muhuta mukwani lumonge Walifamisha walifikishwa jela la sikali polisi Denaropatikana gitaza tangu jumaine hii alasiri Watu hao wanashutumiwa kumulunguza na maji ya moto mtoto ambaye alitumiwa kuiba chakura kukiwemo nyama katika nyumba za watu hao Duru kutoka eneo la tukio zinazwa kikisha na viongozi tawala Zaheleza kwamba walifu hao Walikamatwa na viongozi wa kamati za kuimarisha usalama mitani na kuafikisha moja kwa moja katika tasisi za usalama. Domitire mhunzwe nima na katibu talafa muhuta na, na wa, wakilishi wa mashirika ya naotetea hakiza watoto mkwani rumonge. Wanaitaka mahakama ishulike kwa ufanisi kesi hiyo bila upenderevu ili waliotenda kisa hicho wa hadibiwe kuringana na sheria. Isanganiro -no. Na, unawendelea kutsikiliza ni radio isanganiro ambayo, inaskika mubasha lagu toka jijini bujumbura na viunga vyake, ni kupitia masafa ya femenina tisa nukta saba, na nyingi, munaadupata mukiwa uko umikuwani bila shaka, munaadupata moja kwa moja kupitia mia na moja, na walioko ugenini, tunasikika mubasha lagu pitia tovuti yetu maridadi ambayo ni W32 nukta isanganilo nukta ORG. Kiwanda blarudi kinachosika na kutengeneza vinyuaji, Kina endre, kiliendesha tangu jana jumatano opele sheni ya, ya kuhamisha bidha, zilizokuwa zikipatikana kwenye gala la kiwanda hicho linaro patikana mkuwani karusi, gala hilo lilikuwa li, li, linamariza mnyaka ine bila kutumika baluwa zirizo andikuwa na sherika Blarudi kala hilo lilifungwa na viongozi tawala na wakimushutumu waki mkurugenzi wa tau hilo la Blarudi mkuwani karusi kuchihuzisha na vitendo potofu vilizo perekea kufunga kala hilo kwa upande wake terasi chisha hayo ali anaeleza kuwa ya naushutumiwa yako kinyume na sheria agifamisha kwamba alifikisha kesi hiyo mahakamani na katika ukulasa wa mazingira ni kwamba uhaba wa watumishi usika na kulinda mazingira kwenye misitu ya rusizi na kibira ni badia changamoto wanazokabilia nanazo wana usika na kulinda misitu hiyo waki wakiieleza waki kuwa ni bora kwa kuwepo ku, ku, idadi tosherufu ya watumishi ambao wanaweza kulinda kwa ufanisi misitu hiyo misi katika idala husika na kulinda mazingira wanaeleza kuwa tatizo hilo waliliwasilisha kwa viongozi wa ya juu kwa kusubiri kusajili watumishi hao wapya Wanaeleza kuwa kwa sasa huwa wagishirikiana na laia wanaoishi kando na misitu hiyo katika minajuri ya kulinda mazingira. Mengi zaidi na ripoti yake Moize Misagu. Ifadha kitaifa rusizi inapatikana kwenye uso wazaidi ya heka alfu sita inafuatiliwa na walinzi wanane. Wasimamizi wanao usikana ufuatili haji huo wanao kuwa idadi hiyo ni ndogo na nikikwazo kwa wende mzuri wa shuli zao za kuhifadhi mazingira. Afisaankuri moja wa walinzi wa mazingira wanaohusika na ifaada kitaifa arusiizi katika mkoa wa Banza anaomba nyongeza walinzi. Hali hiyo inapatikana pia katika ifaada ya kitaifa kibira Kiwiraka katika mkoa wa Kayanza. Elibigirimana msimamizwa wa sekta gwegura anonyesha kuwa kuna walinzi 30 idadi iliondogo kulingana na yeye akichukulia ukubwa na nafasi ya kufuatilia Kwa upande wake mkurugenzi wa ofisi ya ifadhamazingira katika mko wa kyanza amefikisha swala hilo kwa kuwake. Abel Nezigayo anabainisha kuwa kuna walinzi stin na nne wakufadhi ifadhi hiyo wafanya kazi ambao anaona hawatoshi. Anatolea wito serikali na wafadhili wake kuingilia kati katika usajili wa walinzi wengine. Tatizo la ukosefo walinzi wa mazingira wakutosha wakufuatilia ifadhi hizo limefikishwa kwa wizara ina usika na utunzaji wa mazingira kwa mujibu wa mkurugenzi mku wa ofisi ya burundi ina usika na kulinda mazingira. Berkimasa Tungimana anafamisha kuwa usimamizi shirikishi wa wakazi wanawazunguka ifadhi ulikuwa suluhu katika kusubiri usajira wengine walinzi. Ifadha kitaifa kibira inausosawa na hekta alfa na inaundwa na sekta nne ikuwa ni pamoja na teza musigati mabai na guegura. Moize Misago, shukrani. Tukisalia katika mkulasa huyo wa mazingira ni kwamba kujenga uzio unaozunguka mito na kue, na kutengeneza vema mahala maji ya mito yanapofikia katika Ziwa na kuandaa mahala viboko wanapopata lishe ni miongoni mwa sera zinazotarajiwa kuendeshwa kando na Ziwa Tanganyika. Hayo yalifahamishwa na Josefu Nifasha aliyewasilisha mada mada katika warsha iliyoandaliwa na wizara yenye dhamana ya Kulinda mazingira, Aida alipata na fasi ya kueleza kuhende, kwa amba muradi huyo utasaidia vili vzeo kwa kueleza sekta ya uchumi na utari nchini Burundi na kuendeleza kuendeleza sekta ya biashara na usafiri wa majini kugitumiwa ziwa Tanganyika ndiyo kauli mbiu ya mkutano unaoendeshwa jijini hapa Bujumbura kwa wataalamu wa sekta hiyo balani Afrika Jackie Bigirimana mkurugenzi wa mabandari na barabara za reli anaeleza kwa wakati katika mkutano huo kutazungumziwa pia namna ya kuweka sera husika na kulinda sheria sera hiyo tumusikilize katika tafsiri la Moize Misagu Mkutano huu ni kutaka katika ukanda huu ni ndarudi ya raia pamoja na biashara kwa kupitia njia ya maji viusishwe na sheria moja katika inchi za ukanda huu. Pia tutathmini namna sekta hiyo iteendelezwa na kulengwa na sheria moja ya kimataifa Mkutano huu sasa unahusu tathmini ya kuendeleza nendarudi katikazi wa tanganyika Meshudia wanda usalama o wa, wa, wa nchi jirani wapo hapa Kama wale kutoka Zambia, Tanzania, Kenya na Uganda Nikusema yale atakau hasa usalama wanda nendarudi majini utakuwa na fasi kubwa Kando na hayo hata wale wanahusika na kulinda ajali majini wapo hapa. Kila serikali inahangaiko kubwa na usafirishaji wa biyashara kuharaka pia kwa bei ndogo ili biashara ifike inapungua bei. Tunacho fahamu ni kwamba serikali ya Burundi inahajia kupitisha njia ya maji ili nauli ipungue pia na ajali ziwe ndogo na kupelekea kupungua kwa bei ya bitha. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, Namu, watoto wanao landa landa mitani huwa wakitembea kwa vikundi wakiwa na mashaka ya watu wanao weza kuwa shitaaki kwa tasisi za usalama Watoto hao wanaereza kuwa hali ya maisha duni ndiyo ili wapelekea kuwa barabarani wakifamisha kuwa hao ezi na kazi zingine za maendeleyo, endelevu Katika shirika lima vivo ondoli na alopigania haki za watoto wanatoria wito viongozi tawara kutafumini kilicho wapelekea watoto wao kuwa barabarani kabla ja kuwa furusha Balabrani humo Punde, tunaitimisha na habari za kimataifa Habari za kimataifa Na kwa kuhitimisha tarifa ya bali tuangazie anga za kima ambapo muiri wa jo, Jose Edward Santos utakabdiwa menedja wake ili kulejeshwa nyumbani na kuzikwa nchini Angola. Mahakama ya Barcelona imeamua katika wamuzi uliofanywa jana katika Kikao kilichoendesha majiria asili Agos 17 hatima ya muiri wa mkuu wa zamani wa nchi Angola. Ndiyo Azimilo Ambalo lili nechukuriwa ili aweze kufikishwa nchini muake ili aweze kuzikwa umo. Muta kumbuka kwamba laisi wa zamani wa inchi hiyo ya Angola, Jose Eduardo Santos, alifariki dunia munamo tale julai munamo tale nani julai mwakao alufumbili ishirini. Na mbili, akiwa huko Barcelona, ni inchi ya Espanya. Nani hadi hapa andoku mpenzi musikilizaji wa Radio Isanganilo, ni napo tamatisha tarifa ya barikatika ruwa kiswairi. Ni kushukulwe musikilizaji ulie, ulie nisikiliza tangu manzo hadi tamati. Mimi, ni jama alivia nengenda kumana, sinawaraziada, na kutakia usikrivu muema vipindi vya Radio Isanganilo. Bye.